Sziasztok audiovlog szokásos éjszakai egy külön kiadás. Ma egy ö, kicsit érdekes témát találtam ki magamnak, illetve nektek, ami egy kicsit ilyen aktuál politikai kérdés, még pedig arról van szó, hogy farkas Péter olimpiai majnokot elkapták Spanyolországban és most éppen kiadatási ürizetben várja, hogy az a szállítsák Magyarországra, ez hát, egyleg valaki nincskében. Farkas Péterrel az a Bibi, hogy a egy dolog, hogy volt már valami felfüggesztetje, de azon kívül lebukott ő meg az öccse vagy bátja, vagy a kutyája, meg a macskája, nem tudom, az a lényeg, hogy lebuktak kábítószer termesztéssel, méghozzá elég komoly mennyiség, elég nagy ültetmény. Jó pár éven át folytatólagos történet, ami a bizonyítási eljárás során állítólag így is volt. Tehát nem az volt, hogy most éppen második alkalommal csempésztek három uram füvet, hanem nagyon komoly, nagy mennyiségben folyó kábítószer termesztés. Ez van közel, ami miatt kapott 7 éves vegyházbüntetést, azt hiszem. De ő megoldott ezt a kérdést, úgyhogy megszökött közben. Na most én nem kívánok semmilyen bűnözőnek tippeket adni, de ha már meg kell lépni, akkor meg lehetem nézni az interneten, hogy milyen országokban, akal nincsen kiadatási egyezmény, célszerű elhúzni a fazba valami a helyre. Például Ausztráliában, Tájföldön, Brazíliában sorolhatnám, hogy ne találják meg az embert. Lehet, hogy valaki nagyot botlott. Bár neki ez nem az első dolog volt. De hát, ha meglépett, akkor, akkor meg kell lépni rendesen. Most ez képest ő volt olyan hülye, hogy egyrészt Spanyolországban tartózkodott, ami Európai Unió. Másrészt, annyi esze volt, hogy e-mailben tartotta kapcsolatot a rokonaival, barátnőjével, meg mit kivel, Így nem kellett nagy ész, hogy nyilván az első, akit figyelnek, az mindig a legközelebbi hozzátartozó. Anyu, apu, barátnő, feleség, és nem kellett olyan nagy a rendőrségnek se, hogy utána nézzék, hogy vajon, hova utazgat az asszony Spanyolországba. Úgyhogy szépen megfogták. Hát ez külön gratulálni tudok. Nem, nem értem valaki ennyire, hogy lehet hülye. Talán önmaga is felhasználó volt az általa termelt tudsnak. Ez sokat segít abban, hogy az ember a lehető leghülyébbé tegye magát. A legalattomosabb módon, és nem is olyan nagyon hosszú idő alatt, mint ahogy sokan gondolják, a másik rögtön felmerülő kérdés bennem, hogy egy olimpiai bajnoknak mi a faszért kell ilyen dolgokkal foglalkoznia. Nem hiszem el, hogy valaki ne tudjon tőkét kovácsolni az olimpiai bajnoksággal járó ismertségből. Különösen nem hiszem, hogy Farkas Péter ne tudna, aki kvázi média sztár volt annak idején. Tele volt vele a sajtó. hívták ide szerepelni, oda szerepelni, kutyafasza tehát ő tényleg egy elismert, 90-es évek elejének az egyik elismert, ténylegesen elismert sportolja volt, nem az a típus, akiről sporti hallanak sok, hanem tényleg egy olyan sportoló, akit az egész ország ismert. Emlékszem még a képes Európában a képeire, ne volt filmesztem, fényképezve ZXR 750-es kavaszakin, meg ilyen baromságok. Tehát ő egy elégi ismert személyiség volt, egyszerűen nem hiszem el, hogy nem tudta volna ezt normális úton komatoztatni. A másik olimpiai bajnokként, ő életjáradékot kapott, nem tudom, hogy ezzel képben vagytok-e. Nem tudom, pontosan mennyi, azt hiszem két kilót. Hadig két kiló életjáradékot kapott, szerintem egy páram örülnétek, ha nyílen a fizetésedek. De ő, emellett, nyilván két kilóban nem tudott megélni az szintjén, meg lehetne, hát emellett lehetne okoskodni valahogy normálisan is. Nem pedig ilyen pitjáradék bizletekkel foglalkozni. Úgyhogy erre megint nem tudok mit mondani, hogy amikor valakinek két kiló van alapba, Úgyhogy nem csinál már érte semmit, és emellett még ilyen mutaságokkal foglalkozik, arra megint nincs szó. A legdurvább azonban a számomra az, hogy a drogos faszapok az interneten megint hővörögnek. Megint totál kiakadás van. Hogy jaj, szegény Farkas Pétert, és majd a drogosok hőse lesz, mint a köcsök Phelps, aki ugye olimpiai bajnokként lebukott azzal, hogy annyi esze volt, hogy neki nyilvánosan kellett füvezni, vagy mit tőle, mit csinálni, tehát ő most megint, hogy ő, ő is a drogosok hőse lesz valószínű, mert hogy jaj, szegény miért kellett hét évre ítélni, mert gyilkosok nem kapnak ennyit. Hát az, hogy a bíróság miért valakit 7 évre, az nem füves kis köcsöknek a dolga, hanem a bírósági. Azt, hogy az ítélet igazságos-e, vagy sem, az egy maximum olyan morális kérdés lehet, ami, ami egészen a jog igazságosságát kereső ideológiai vitáig vezethetne, de. Én ezt rejegyszerűsíteném ennyiben, hogy egy hülye, aki drogkeres foglalkozik, az nagyon jól tudja előre, hogy a BTK-ban ezért mi jár. Tehát nem kell sírni utólag. Én nem hiszem el, hogyha valaki bűnöző, akkor nincs annyi esze, hogy utána nézzen, hogy annak, amit éppen csinál, milyen büntetési tétele, magyarul milyen kockázatot vállal. Szerintem, amikor valaki elmegy snowboardozni. Azt tudja, hogy esetleg eltörik a lába, mert van a pakliban. Aki meg kábítószer termesztéssel foglalkozik, annak meg tudnia kell, hogy hát ez élből 2 8-as. De bűnszövetségben folytatólagosan kutyafaszak könnyen lehet 2 történet. Ezt tudni kell, így kell egy ilyen dologba belevágni, mérlegelni kell a kockázatokat. Ha esetleg nagyon muszáj ezt csinálni, akkor vésztervet kell készíteni arra, hogy mi van, ha bejut a bukta. Hova kell menekülni kutyafasza, mondom, szintén nem akarok tippeket adni, de mindenki saját maga vállalja a kockakat azért, amit csinál. Úgyhogy azért, mert pár füves faszopó nem tud a rohadt füve nélkül megenni, és nem tud a nélkül megenni, hogy telenes írja az internetet folyton ezzel a mocsokkal, azért nem kell a Farkas Pétert sajnálni, ő saját hülyeségét, vállalta a következményét, meg fogja kapni, mi jár érte. Ennyi a történet. A kurva szomorú viszont az, hogy azok a kis rohadványok, akik ezt az egész füves szemét ideológiát terjesztik, azok nem kapják meg azt, amit jár, ami jár. Akik nem gondolkoznak a társadalmi hatásokon, Nem gondolkoznak azon, hogy mit jelent az, hogy a mai gyerekek abban ülnek fel, hogy a kibaszott fű az egy teljesen normális elfogadott, esetleg üldevagány dolognak tűnik. Állítólag Kalifornia kőkeményen útban van a liberalizáció felé, a dekriminalizáció felé állítólag nem tudom mennyi füvet mindenki tarthat, meg termeszhet, meg kutyafasza. Amit én felháborítanak tartok, mert ezzel legalizáljuk azt, hogy még több hülye idióta baromfogyatékos, ezen a szaron felnövő, szerencsétlen hülye szabaduljon a világra, mintha nem lenne ezekből elég. Nyilván aki hallgat engem azt tudja, hogy elmondtam már ezerszer, effektíve nem az ellen vagyok, hogy most az ember két el szív egy spanglit, mert meg lehetne tenni ezt a dolgot, csak nem értem, hogy mi szükség van rá. Azonban a rendszeres üvesek, azok nem két havonta szívják el a kis spangliukat, hanem megfelelően gyakran ahhoz, akár napi szinten, hogy aztán majd se aludni, ne tudjanak nélküle, totál függőséget váltson ki. Persze le tudnánk mit tenni, ha akarnánk, csak nem akarjuk, és természetesen, megvan az a hatás, hogy megfelelő mértékben el is butolnak tőle. Ugyanúgy, mint a dohányzás, az alkohol, ez egy harmadik szar, ami csak tönkezteszi az embereket, és erre nem lehet érve az, hogy jaj, mert a dohányzás, meg az alkohol az legális, akkor legyen ez is. Ez egy baromság. Én nem értek egyet a kriminalizációval, mert hülyeség, nem lehet mindenkit a börtönbe csukni. Azért, mert, mit tudom én, egy itt, de a dekriminalizáció, a legalizáció se megoldás, ez egy pat helyzet. mint úgy, mintha belegondoltak, vannak az illegális letöltések az interneten, meg mindenhol. Vannak a jogvédőhivatalok, ez egy dolog, most vegyük ki a képletből azt, hogy szarházi emberek abból élnek, hogy jogvédősdít játszanak, és ezáltal pénzt keresnek, tökfelesleges felesleges dolgokkal, nagyon sok ilyen cég van, de vegyük ki ezt a képetből, vegyük ki azt, teszem azt, a filmes cégek aggódnak a bevételék csökkenése miatt, ezért küzdenek a kalózkodás ellen, amit például a tavalyi év bebizonyított, hogy teljes baromság, mert a, a fájlt és egyéb illegális internetes e, dolgok hatalmas forgalma ellenére rekordbevételeket döntöttek a mozik, tehát gyakorlatilag bizonyítható az, hogy nem befolyásolja. Károsan a forgalmat, mert nem feltételezi azt, hogy az emberek nem mennek -e a moziba azért, mert egy fájcserében egy filmet letöltenek. De itt felverő a kérdés, ezért most azt mondják a filmforgalmazott cégek, hogy jó, akkor legyen legális a letöltés. Nem, nem, tehetik. nem tehetik, mert megfordulhat ez a tendencia. Átmehet az egész dolog abba, hogy jó, akkor a legális, akkor tényleg mindenki elkezdi hiperjó minőségben fölpakolni a kalószfilmeket, és tényleg senki nem fog mozivalni. Most ez az egyensúlyi helyzet alakult ki, hogy jól megy a mozi forgalmazás, jól megy a kalószkodás, és gyakorlatilag mindenkinek megvan a bevétele. De ez azért egy töréken egyensúly. És egy ilyen, egy ilyen álláspont kialakításával, mi szerint ezt legálisá teszik, tönkretennék az egész piacot valószínűleg. Tehát vannak dolgok, amiket nem lehet meglétni. Ugyanígy nem lehet meglétni a fűnek a legalizálását is, mert az a szar legális lesz, akkor egyáltalán nem igaz, hogy kevesebben fognak füvezni, mert azért próbálják ki, mert tilos. A legszánalmasabb köcsögérv, amit hallok mindig ezektől a füves gyökerektől, az az, hogy mekkora adóbevétel. Na most azok, tehát ez, ez ilyen önmagunknak, nem tudom, ők, ők is elhiszik ezt a szar maguknak is bemesélt hazugságot. Tehát, ha teszem, azt megadóztatják a füvet, és kétszer ennyibe fog kerülni. Ti elhiszitek azt, hogy majd a füves köcsök kétszer ennyire meg fogja venni, csak azért, hogy ő adózzon. Mert ő annyira törvénytisztelő, meg szabálytisztelő. Most, akik illegálisan termelnek füvet, most, akik illegálisan vásárolják, annak ellen, hogy ez most kriminalizált, Téma, tehát elvileg ebből baj lehet, akik most vállalják a kockázatot, azok majd puszira, jaj, mert az állami ilyen rendes, hogy megengedte nekünk, hogy füvezzünk, kétszer fognak fizetni. A nagy lófaszt. Ez egy kurva nagy hazugság. Akik majd adóbevételt fognak jelenteni, akik adózva fogják megvenni a füvet, azok szépen új fogyasztók lesznek. Vagyis a fogyasztói kört majd az illegális fogyasztókon kívül sikerül majd kiterjeszteni mert esetleg le is megy a fű ára, azért mert már legálisan is lehet kapni, mindig lesznek majd olyanok, akik ügyéskednek, hogy még olcsóbb lesz alá mennek az árnak, és honnan fogják szépen feketén megvásárolni. Ugyanúgy, mint ahogy a cigis témában is ez van, a dohányzók képesek az árjegy nélküli, ki tudja honnan származó mo szart megvenni, csak azért, mert olcsóbb, ugyanúgy meglesznek azok a fűfüggők is, akik majd a szart fogják rágni a fűnek az árán és az olcsó verziót fogják választani, az illegális verziót. És akkor most hogy dekriminalizáljunk? Akkor üldözzük majd azokat, akik illegálisan vásároltak füvet. Akkor ebben mi a dekriminalizáció? Akkor most egy másik egy adóügyi rendőrségnek kell majd ezzel foglalkozni a dologgal. Eddig a úgy foglalkozott, mert most adóügyi probléma lesz. Hol vagyunk előrébb? Sehol. Nem lehet dekriminalizálni. Halványan reménykedem még, hogy Kalifornia, Amerika, a hülyek országa se lesz ennyire idióta de sajnos erre nem sok esélyt látok. Jól látható már, hogy ezt a szenny ideológiát nagyon régóta engedik a filmekben. Én egyszerűen ezt se hagynám, erre kőkemény cenzúra kéne. Nem szabadna, hogy füvet viccesnek tartva reklámozzák ezt az egész szar életmódot. A vicces az egészben az, hogy jogokat követelnek maguknak ezek az emberek. Az, amit csinálnak, annak a következményeiért, viszont a feleséget nem vállalnák. Leszarják, hogy mi lesz a társadalommal, a kis hobbijuk, a kis élvezetük számít, csak jogokat követelnek maguknak a semmire, a következmények nem érdekik őket. Holott szerintem a tiszta ügy az lenne, amit már régebbi blogomban valószínűleg elmondtam, semmi gond legalizálják, és szépen legyen mindenki azonosítható, hogy fűhasználó vagy nem, lehessen válogatni, lehessen eldönteni, egy munkahely, hogy alkalmazunk-e füvest vagy nem. Ennek megfelelően fizessék a tébéjüket. Hüves vagy, akkor ennyi tébét fizetsz. Ha nem vagy füves, akkor annyi tb-t fizetsz. Ilyen egyszerű. Ne csak nekik legyen joguk füvezni, társadalmi kárt okozni, hanem legyen jogunk nekünk is tudni róla. Én például füvesekkel nem szeretnék barátkozni, nem szeretnék üzleti kapcsolatba kerülni. Tudhassam meg, hogyha valaki füves, legyen a kis munkahelyi kartonjára rávezetre, ugyanúgy, mint hogy a egészségi állapota is valahol nyilvánban tartva, és akkor tiszta van. Szépen ők dolgozzanak, tömörüljenek együtt, oldják meg, aki meg el akar tőlük határozni, az határoljon el. Csak az, amit nem értek a mai napig, hogy mi a jogi hátter annak, hogy hogyan lehet ezt a szenny ideológiát terjeszteni. Ha van ilyen fogalom, ami kicsit nevetséges, hogy gyűlölet beszél, akkor miért nincsen olyan fogalom, ami... Lefed ilyen a társadalomra kártékony tevékenységet, mert én a drogos bogos kis hisztíző faszapokat kurvára elszámoltatnám azért a szarért, amit csinálnak.